der livsstil med beætte bille Træk været ind og så ud. Den simple øvelse gør du og jeg omkring 20.000 gange om dagen for at få i kroppen. Men hvis man arbejder målrettet med sit åndedræt og måske kombinerer det med isbadet, så bliver man sundere, stærkere og gladere. Det mener i hvert fald min gæst i dag, David Ove, som i den her podcast vil lære dig og mig om, hvorfor og hvordan vi bør træne vores åndedræt. Så velkommen til, David. Tak for det. Vi har jo gået på teaterskolen sammen. Du er uddannet skuespiller, psykolog, og nu er du medejer af Sundhedshuset Innercise, og så er du Wim Hof-instruktør. Dejligt at have dig her. Tak for det. Jeg har glædet mig. David, fortæl mig lige Wim Hof-metoden. Hvad går det ud på? Altså til dem, der ikke kender Rymhoff, så er han en ekstremt fascinerende gut fra Holland. Han er 63 år gammel nu, og da han var 17 år, der fandt han ud af, at det at gå ned i koldt vand, altså han vandrede rundt i, i Amsterdam, og midt om vinteren, så fik han bare sådan en trang, som man jo kan undre sig lidt over, at han fik sådan en trang til at gå ned i koldt vand. Og det gjorde han så, og så fandt han ud af, at dernede, der holdt uh, alle hans myldertanker op, og han ligesom bare var til stede. Og det gjorde noget dejligt for ham. Han havde ikke sådan nogen teknik eller metode, men han syntes bare, at det var enormt dejligt at gå ned i koldt vand. Der var bare ro. Og det begyndte han så at gøre hver dag, fordi han var sådan en slumstormer, han øh, øh, levede nærmest på gaden, så han fandt ud af, at det var, det var noget, der kunne få ro i hans hoved, og det gik han så i gang med. Og efterhånden så begyndte han at finde ud af, at hans åndedræt blev påvirket af det her. Og så har han jo søgt øh, litteratur og fundet ud af, hvordan man kunne forbedre sin øh, kulderesiliens, altså sin modstandskraft over for kulde, ved at dyrke åndedrettet. Og det, det kommer helt tilbage til de gamle tumormunke i Himalaya, som, som sidder om natten i minus 20 grader i 5 km højde, og så med åndedrettet, der kan de få sneen til at smelte omkring sig. Og det er ikke bare noget, øh, man siger, det eller jo dokumentar omkring. Det ved vi, og de får også lagt våde håndklæder eller våde lændeklæder eller forskellige øh, stykker lærder hen over sig, og så tørrer de dem i løbet af natten ved at trække vejret. Der står simpelthen damp op. Fordi når du trækker vejret på den her særlige måde, hvor du, hvor du øh, skaber adrenalin, du trækker vejret mere, end du har brug for, så, øh, så skaber du varme. Det er den samme del af hjernen, der styrer vores kropstemperatur, som også har betydning for vores åndedræt. Så langsomt så fandt han ud af, at det det fandt han ud af, yeah. og så begyndte han at... Altså, han var sådan en, han var sådan en dude, han har langt hår og dyrket yoga og lavede alle mulige forskellige ting, men så blev han kendt som sådan et slags circus-act, fordi han kunne slå alle mulige verdensrekorder. Han... Øh, Altså verdensrekorder med at sidde lang tid i koldt bade, eller? Ja, og så har han løbet øh, en maraton i bare fødder på Nordpolen, og han også løbet igennem Sahara uden at drikke vand. Så han har lavet sådan en hel masse ting, som har givet ham opmærksomhed, og som gjorde, at han, øh, han var sådan en, man tog ind i et uh, talkshow i, i Holland og sagde, her har vi cirkuskloven, der kan det her. Men langsomt så fandt man så også ud af, at, øh, at der skete noget fysiologisk i ham. Ja. At han var... Altså udover, at han var i stand til at holde vejret enormt længe, og han var i stand til at øh, modstå kulde, så ændrede det også hans øh, helbred. Han, kunne, han kan med tankens kraft stoppe øh, immunrespons, og han kan, han kan styre nogle ting i kroppen, som man egentlig ikke troede kunne lade sig gøre. Og det er jo enormt fascinerende for sådan en som mig. Det vil sige, det er lige præcis kombinationen af det kolde, og så værtrækningen, der gør, at der, der, der sker simpelthen nogle ting ind i kroppen, som... Ja, altså øh, hvis, du er, øh, hvis du er udsat for en stressende situation, så går kroppen i en form for overlevelse. Øh, vi kender det jo fra fight or flight, hvor man er i stand til at med adrenalin og kortisol at løfte en bil, hvis ens barn er, er klemt under det, og man kan løbe hurtigere end nogensinde. Man ser klar, man er til stede. Og når du går ned i iskoldt vand, så, så aktiverer det din fight or flight respons med det samme. Det vil sige, det er fuld stress. Og når du går derned, og så samtidig får styr på dit åndedræt, så lærer du kroppen at gå fra ekstrem stress til afslappning. Og det gør, at man, øhm, man stresser af ved at stresse op. Er det det begreb? Nu har jeg lavet nogle podcasts om forskellige sundhedsformer. Er det homese? Altså, øh, ja, homese er, ja. når du kommer tilbage til afslappning. Ja. Altså, en, en, en homestisk stresser, mm. det er for eksempel træne hårdt, eller løbe mm. hurtigt, eller hoppe i, i, i koldt vand. Det kan også være at trække vejret mere, end du har brug for, eller at gå ekstremt varme. Altså det er det, jeg arbejder med. Jeg arbejder med at udsætte folk for øh, homestasisk stress, mm. og så få dem til at komme tilbage til homestasis. Altså det, jeg tror er homestasis. Ikke? Mm. Altså at Kom tilbage til afslapning og ligevægt efter stress. Det det vil sige, at kroppen bliver faktisk glad over, at den finder ud af, at den overlevede den her panik-situation. Ja, og, og jeg, har jo, jeg arbejder jo som psykolog og har haft masser af klienter, der kommer til mig og er bange. Det er, jo, øh, det er jo ikke så få af os, der lider af angst. I virkeligheden er den her undgåelsesadfærd, som angsten bærer med sig, måske noget, vi alle er ramt af på en eller anden måde. Og selvom vi er mm. så lader vi være med at gøre noget, fordi vi synes, det er lidt ubehageligt. Og ved at lære kroppen, at ubehag er okay, mm at det er okay at gå ned i en istønde eller stille sig under den kolde bruser, og man rent faktisk kan falde til ro i det her ubehag, så er det nemmere at slippe ud af hverdagsstressen. Det vil sige noget, man umiddelbart overhovedet ikke har lyst til. Ja, men altså jeg... jeg det, det, så får man den effekt bagefter, at man bliver glad, fordi det lykkedes, det var okay, man overlevede Øhm, jeg, jeg er rigtig dårlig til men jeg vil rigtig gerne prøve det på et tidspunkt. Mm. Og, øhm, men jeg tænker, David, hvad, hvad er videnskabeligt? Er det her bevis som ligesom at det rykker? Ja, altså der, mm. er, der, altså, der er lavet en altså, ret omfattende undersøgelse af Wim Hof som person. Mm. Øh, men altså nu, nu er jeg Wim Hof-instruktør, men jeg er også psykolog, og jeg bruger også andre teknikker end hans. Og noget af det, der er meget underbygget, det er, at de her overlevelsesceller øh, går i gang, når man... Når man for eksempel holder været. Når du begynder at holde vejret forbi der, hvor du tror, du skal dø. For det første er det mentalt styrkende, at du opdager, at det skulle du ikke. Mm. Når dit iltniveau, altså din iltmætning i blodet, falder under et, øh, noget, man kalder oxygen deficit. Når man kommer under det threshold der, så begynder man at generere EPO i sine celler. Og EPO er øh, det, er cykelrytterne to i nullerne for at køre hurtigere, fordi det skaber mere hemoglobin, mm. som gør, at man kan transportere ilten. Hvis du holder vejret endnu længere, så viser det sig også, at øh, milten trækker sig sammen og fyrer en, en, en gemt reserve af, af røde blodlægmer, altså hemoglobin, ud i blodet. Så når du holder vejret, når du begynder at flytte din øh, tolerancetaske over for CO2, så skaber du bedre øh, træningsmuligheder i fremtiden. Du bliver bedre til at optage elten. Så man bliver gladere og stærkere og sundere. Ja, det her det var så et eksempel på, yeah. at du bliver, øh, du bliver sundere, og du bliver stærkere. Men altså, ud over det, så når du, øh, både når du hopper i koldt vand, og når du trækker dig på den her måde, så udskiller du dopamin og øh, endorfiner, som er smertestillende, men som også er et lykkehormon. Serotonin, som er det, vi tager, øh, eller vi tager sådan noget S, altså sådan noget anti-reoptake, øh, når vi tager vores øh, lykkepiller, det er serotonin, det er ikke, fordi vi får mere serotonin, vi, vi får det bare længere i, i synapsen mellem de to øh, hjerneceller. Så vi, vi, øh, vi skaber simpelthen alle de her happy hormones, mm. og det gør vi, og vi er selv herre over det. Altså vi er simpelthen det, jeg kalder, vi er vores eget apotek. Vi åbner for vores indre apotek. Så vi kan gøre det helt naturligt. Pludselig naturligt. David, øhm, vi skal, lige om lidt så skal vi lave en værtrækningsøvelse sammen. Ja. Øhm, som jeg glæder mig rigtig meget til. Mm. Æ, inden da, hvad, hvad nu, hvis man ikke har adgang til det der super kolde hav lige uden for sin vindue? Hvad kan man så gøre? Altså, øh, man kan jo bare gå i kold brosbad. Altså, vi har jo en dansk forsker, der hedder Susanna Søberg. Hun har skrevet en bog, øh, som er ret god, og hedder Hobbyhavet. Havet. Mm. Og der beskriver hun alle de positive effekter ved det kolde gys. Og det er faktisk sådan, at det, vandet behøver ikke være iskoldt, for at du får effekt af det. Det skal bare være under 16 grader. Så de fleste, selv om sommeren, de fleste øh, brusebade er under 16 grader. Om sommeren kan de godt ligge på de der 14-15. Men om vinteren kommer vi helt ned på omkring 10, måske ned på 8 grader. Og så er det altså koldt at stå under bruseren. Og det virker også. Der er lavet masser af undersøgelser, øh, der viser, at folk, der tager et koldt brusebade hver dag, har færre sygedage, er gladere, er mere optimistiske, har, øh, har, altså har det hele taget bare godt. Og jeg gør det hver dag. Men man kan jo også øh, komme ud til mig. Jeg har et center, hvor vi har isbadet. Og der er masser af, der er masser af øh, hvad hedder det, spagsteder og sådan noget, der er begyndt at forstå, at det her også er wellness. At man mm. rent faktisk godt kan gå fra det varme til det kolde. Så det er det, der hedder krokodillebadet i gamle dage? Så ja, ja. Det, det, er jo så, det er jo så der. Jeg tror, det ligger omkring 8 grader eller 10 grader. Okay. Ud hos mig, der er det... Der er det cirka 1 grad. Ikke? Der, er det is. der ligger is på toppen. Okay. Så vi skal, nu skal vi lave den der værtrækkende søvelse. Mm. Så hvis man har et koldt brugespad derhjemme, og det har vi alle sammen stort set, så, så den kombination vil være ja. effektiv. Skal altså, jeg lige forklare lidt om den? Ja, ja fordi, skal. fordi den her korte, vi skal lave, altså mm. jeg laver som regel, når vi øh, når man laver en en andre session, det der tumor breath, som betyder fire breath, som de munkene gjorde, som Røm Hoff også er inspireret af, det er det, jeg som regel laver på min, på min hold, der, der tager det 15-20 minutter, og man skal ligge ned, fordi man bliver temmelig svimmel. Der laver man en overiltning af blodet, det vil sige, at man trækker være mere, end man har brug for, og så, så vasker man langsomt CO2'en ud. Og når CO2 bliver vasket ud, så begynder man at mærke det prikker i fingrene, fordi man får ikke ilt nok CO2 har den effekt, at det åbner cellerne. Så når vi ikke har noget CO2, så kan vi simpelthen ikke optage ilden. Og det kender vi fra folk, der får et angstanfald og trækker vejret sådan her. Hvis de ikke får en pose at puste i, så der CO2 kommer tilbage, så besvimer de på et tidspunkt. Mm. Fordi hvis man gør sådan her, så bliver man simpelthen svimmel. Og det, skal, det, det gør vi så i cirka to minutter, og så holder man været, Så man går fra... Sympatisk, altså fight or flight til parasympatisk ro. Det gør man flere gange. Det, vi skal nu, mm. det har vi jo ikke tid til at lave 20 minutter, det er en reset-øvelse, kalder jeg den. Man resetter ligesom sit nervesystem ved lige at give det et skud adrenalin. Og så falder man til ro. Men det vil sige, er det også sådan en øvelse, at tænke øh, kan man lave den i løbet af dagen i en frokostpause, hvis man ja, ja. sidder på en arbejdsplads og bliver ja, ja, ja. sindssyg over et altså, møde eller et eller andet? Jeg har jo, øh, under corona, der havde jeg øh, en masse pop-ups til forskellige virksomheder, til, hvor de sad derhjemme, så var jeg inde og snakke med dem og lige motivere dem til at lave en træningssnack. Mm. Og min træningssnack er sådan en fire minutters tabata, hvor man lige laver noget træning. Det gør også, at du de vil lige øger blodsukkeret, og så slipper du fra at have lyst til den der sneakers. Og hvad er tabata? Tabata det er det sådan, hvor du, hvor du arbejder i 20 sekunder og 10 sekunders pause i 8 runder, så det var 4 minutter, men du snyder hjernen, så det føles ikke som 4 minutter. Det føles bare som 20 sekunder pause, 20 sekunder pause. Og, du og kan det nå... kan være en mulige styrketræning. Ja. Så... Og hvis man gør det med én muskelgruppe, så for eksempel kun laver squats, så bliver du temmelig øm i benene, fordi syren går op og væk, op og væk, op og væk, og så, så bygger det sig op. Hvis du blander det med forskellige øvelser, så... Så, så bliver du ikke lige så syret men du får alligevel den her fornemmelse af at være blevet aroused og blevet mere frisk og du kan koncentrere dig bag din skærm igen det er ikke alle der lige kan gøre det i høje hæle eller i deres arbejdstøj når de sidder på kontoret men alle kan lave en åndrætsøvelse på 45 sekunder ligesom på den toilet. Jamen, det behøver du ikke, du kan lave det foran din skærm ja. du, eller du kan lave det sammen med dine kollegaer mm. og når du gør det så øger du også din adrenalin og dermed også din opmærksomhed du øger dit blodsukker fordi altså, i, i, i den oprindelige form, så er adrenalin og kortisols, øh, øh, og øh, altså, der, der er mange grunde til, at vi har det i blodet, ikke? Men når vi øh, bruger det, som at vi udskiller kortisol om morgenen, så er det får at hæve vores blodsukker, så vi vågner. Mm. Så vi har mest kortisol, altså stresshormon, om morgenen, og så falder det i løbet af dagen. Det her, det, når vi hæver det kortvarigt ved at træne, så øger vi vores blodsukker, og så får vi ikke lyst til en snack. Så hvis du sidder klokken 3 om eftermiddagen og har lyst til den 17. kop kaffe, eller du har lyst til et stykke chokolade, bare for at kunne holde dig vågen... Og colaen står fast på bordet, ligesom? Jamen, så, ja. så lad det være, og så gør det her i stedet mm. for. På 45 sekunder, så lover jeg dig, så øger du din energi og din opmærksomhed. Og du kommer til at spise sundere, måske? Det er ja, fordi det. Er det. <laughs> ja, og blodsukker falder ikke lige så hurtigt bagefter. Ja, jeg synes, det lyder altid. Så nu skal vi prøve... Øh... Må jeg komme med... Altså, hvis der nogen, du må der, komme med alt, og du nogen, styrer der, det her. Hvis der er nogen, der sidder og øh, lytter med live og I kører bil, mm. så må I ikke gøre det. Nej. Det er meget vigtigt, fordi, øh, og hvis I står op, så vil jeg bede om at sætte jer ned. Så ikke i metroen? Jo, men godt. Jo, jo, godt det var, <laughs> men så altså, lad være med at give den fuld gas. Ja. Altså, det er det ærgerligt, fordi der er en chance for at besvime. Jeg har, jeg har selv øh, siddet foran min dejlige kone Marie ved, ved bordet derhjemme og lavet den her, og så knaldede jeg bare hovedet direkte ned i køkkenbordet, fordi jeg havde givet den lidt for meget gas. Hvorfor? Var du træt den dag, eller du havde bare givet den for meget gas? Ja, yeah, men yeah, jeg eksperimenterede jeg, jeg med, hvor meget jeg kunne give. Og hvis du giver for meget i trykket, øh, jeg forklarer lige, hvad vi skal gøre, når du giver for meget i trykket, så kan du altså blive ret svimmel. jeg er ret gravid. Kan jeg lave den? Du kan godt lave den. Okay. Jeg vil godt vi... sige, alle der sidder derude, lad være med at være i gang med noget, hvor det er noget lort at besvime. Okay. Og hvis I øh, står op, så jeg ned, Ja. Og så, øh, hvis du er gravid eller har hjerteflimmer, eller sådan noget, så husk, at det her det er ikke farligt, men lad være med at give den fuld smadre. Okay, så du samler dem op, vi sidder øh, Ja, og vi sidder ned. jo ned. Vi sidder ned. Ja. Men det, man skal gøre, det er, at man skal tage 10 dybe indåndinger. Og indåndingerne skal gerne være, så vi fylder lungerne helt ned i lungespidserne, der hvor de fleste gasudvekslinger foregår. Vi har en tendens til at trække vejret op i toppen af lungen, som højkrystal. Og i virkeligheden gør det, at vi aldrig rigtig for ildet nok. Så nu skal vi trække vejret først ind i maven, så maven bliver fyldt, og bagefter brystet. Så prøv at forestille jer, at det er en bølge, der starter fra og først, når lungerne er helt fyldt, så slipper du ud igennem munden. Og vi kører ind igennem næsen, slipper igennem munden. Så det er ind igennem næsen, men det er fuld skrald. Det er ikke sådan en langsom og blid. Det her det er den hurtige, 45 sekunder, så den siger mave, Godt. Når vi har lavet ti af dem, så, så på den tiende og når vi helt ud, som vi tømmer lungen fuldstændig. Og så kan man sige, på den elfte, så trækker vi ind. Og på helt fyldte lunger, så holder vi hver. Og på de helt fyldte lunger, så holder vi hver, så trykker vi albuerne ind imod øh, vores sidestykker. Sådan, så vi spænder lidt i det, jeg kalder vingemusklerne. Jeg skal jeg jakken af, kan jeg mærke. <laughs> og så holder vi trykket ved at presse presse maven lidt ind, så trykket bliver øh, sat sammen, altså omkring brystet. Vi presser det ikke op i hovedet. Mm. Det kan man gøre på et avanceret kursus. Nu gør vi det bare i brystet. Så maven bliver trykket ind, så vi ligesom skal presse al energien ind i brystet. Man får nemlig også varme med det her. Dejligt. Godt. Er I klar? Mm. Så vi gør det på min tælling. Jeg kommer ikke til at trække helt lige så meget som jeg, for jeg snakker samtidig, ikke? Men vi tager 10 stykker Ind igennem næsen, fyld maven, bryst og slip igennem munden. To. 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, og helt ud, og så helt ind, og hold. Nu med fulde lunger, suge navlen ind, pres energien op i brystet, hold det, hold det, i 5, 4, 3, 2, 1. og slip. Okay, jeg, jeg blev pænt svimmel. <laughs> Jamen, du stopper også før tid, men man bliver svimmel. Altså, jo mere man investerer, jo mere svimmel bliver man. Okay, Æh, du, du skal hvis, bare tale for nu af, jeg skal og, lige prøve igen. Og derude, og blive svimmel, skal bare huske, det er helt ufarligt. Ja. Det er en lille smule sundt faktisk, fordi vi, vi fjerner lige ilten til hjernen et kort øjeblik ved at øh, vaske CO2'en ud, mm. og så siger det bom, bom med adrenalin. Og nu, når vi falder til ro, adrenalin varer cirka, ligesom alle andre hormoner, det tager cirka 4-5 minutter, før det kommer ud af kroppen. Så de næste 4-5 minutter vil vi være en lille smule aroused, og det kan man bruge til at, at komme videre med sit arbejde. Vores blodsukker stiger også en lille smule. Og det, der er sundt ved det her, det er, at det ikke er langvarig stress. Det er den her øh, hometiske stress, jeg tænker, vi Er om. det sådan noget, man ser sådan bokser og sportsstjerner gøre, lige inden de skal ind? Og ja, du, jeg, det ser tit nogen, stå står og slår sig og sig ja. selv Og, sådan noget, øh, og det, er, øh, det er blevet mere og mere almindeligt. Altså, jeg coacher også øh, elitefolk, altså elitesportsfolk, til at, at kunne være til stede og, og bruge den her adrenalin positivt. Mm. I virkeligheden også som skuespiller eller som performer, når du skal stå foran et publikum, så kan det her være en måde at sænke din nervøsitet hvis du gør det her lige inden du skal holde et foredrag, lige inden du skal lave et oplæg, eller lige inden du skal gøre noget, der føles skræmmende, så vil det føles mindre skræmmende, når du gør det. Så ind til et møde, inden eksamen, det er et det eller andet? Det er en, altså, jeg, altså, jeg har arbejdet meget med power poses, som handler om, hvordan du kan ændre kemien i hjernen det at ændre din fysik. Og det her det er en ekstremt effektiv power pose. Prøv lige at give mig et eksempel på en powerpose. Det her, det er et eksempel på en powerpose. Ja, det her, det, det kalder jeg en powerpose. Ja. Altså en powerpose kunne være at tage hænderne op over hovedet sådan her, ikke? Det er det, aberne gør jo. Det gør, ja, aberne gør det, og, og menneskene gør det også. Ja. Altså når vi har vundet et 100-meter løb, så er de færreste, der render rundt og ser ud som om, altså medmindre man er for cool ja. uh, til ja. Altså så, så tager man ja, hænderne op over hovedet, og så øger man sit testosteronniveau og sit øh, øh, adrenalin, og dermed bliver man mere risikovillig og, og kan også på den måde klare sig bedre til en jobsamtale eller bruge flere penge, når man er på øh, casino, hvilket måske ikke er så smart. Men, men det her med at trække vejret på den her måde, mm. det er en ekstremt effektiv powerpose. Jeg tror ikke, der var særlig mange af jer ude bag, øh, bag radioen eller bag jeres telefon. Forhåbentlig ikke bag rattet heller. Mm. Men der var ikke særlig mange af jer, der sad sammen krum. Nej. Fordi man kan ikke trække vejret, man kan ikke fylde lungerne og fylde maven, når man sidder øh, øh, sammensunket. Så man retter sig og øh, gør plads til lungerne. Fordi man kan simpelthen ikke sidde i en dårlig kropspositur øh, og trække vejret ordentligt. Så det er derfor det er en effektiv måde at også ændre sin kropsholdning og sin udstråling. Så ret ryggen, armene op, træk ja, vejret. Og vi har, øh, vi har en tendens til, efter vi har gjort det her, at trække vejret mere roligt. Nu sagde du selv i introen, at vi trækker vejret 20.000 gange om dagen. Mm. Det er i gennemsnit. Der er nogen, der trækker vejret 25.000 gange. Altså det, hvis de stresset, tænker så ja, kommer altså man op hvis, og... hvis du er stresset, så trækker du for det første vejret gennem munden, og du trækker kun vejret højkostat helt op i det øverste af lungerne, så gasudvekslingerne nede i lungespidserne slet ikke sker. Og så sker der faktisk langsomt det, at du vasker CO2'en ud, og så bliver du stresset i kroppen. Dit CO2 er jo syre, så du laver inflammation i kroppen, og det er bare noget rigtig råd. Vi ved det fra alle de autoimmune sygdomme, hvor vi, vores immunforsvar holder op med at fungere. Det er som regel, fordi vi har været langveje udsat for, øh, for høj syre i kroppen. Og når vi gør det her, altså ikke den kortvarige her, men hvis vi laver øh, længerevarende åndrætssessions øh, og gør det jævnligt, så sænker vi vores inflammation i kroppen. Ja, for det har jeg nemlig også læst om. Mm. Men, men David, du, øh, du er skuespiller og, er og er psykolog. Hvordan fik du øjnene op for det her? Med at beskæftes mig ja, som altså, med ja, sundhed, kan man ja, sige. Altså, jeg har jo, øh, som solo arbejdet rigtig meget med åndedræt, fordi mindfulness har jo været en bølge, der har været her i mange år. Og øh, på den måde har jeg været på kurser og også fået undervisning i, hvordan man kan lære kroppen at slappe af. Og det giver rigtig god mening. Men jeg var med i korpset. Jeg var med i øh, en udsendelse, hvor de sætter 12 kendte mennesker til. Øh, jeg før kendte var det så øh, rigtig aspiranter, kan man sige stort set kun mænd. Jeg tror, der var en enkel kvinde med, men ellers her, der var det både mænd og kvinder, vi blev udsat for det, der svarer til en fingeret optagelsesprøve til jagerkorset. Så det er sådan en hel masse pinsler, man blev udsat for i otte døgn. Og det gjorde jeg for to år siden i oktober måned, så det er næsten to år siden, og det var koldt. Det var en kold oktober. Og hvad skulle lige igennem af udfordringer? Vi, vi blev udsat for alt muligt øh, med at bære rundt på træstammer, og vi skulle øh, bokse med hinanden og øh, alt muligt, og fik noget mad og ikke noget søvn. Og alt det her, man, jeg var forberedt på, det jeg ikke var forberedt på, det var kulde. Og på femte dagen. Altså sådan frys generelt, eller kulde ned i vandet? Ja, så altså, når du går rundt og fryser, så, så, øh, så er du selvfølgelig kold. Men når du går i vand, så jeg tror, det er 25 eller... 27 gange mere, at kulden bliver overført, når du er i vand. Så selvom du går rundt i minus-whatever øh, på land, så snart du kommer ned i vandet, så bliver kulden bare overført meget hurtigere. Okay. Så øh, vi var i 12 grader vand. Altså vandet var ikke så koldt som det, jeg går i nu, eller jeg, når man vinder bedre. Men vi var der i tre kvarterer. Vi blev smidt ned i vandet, så var vi der i tre kvarterer. Og så kom vi op igen, og så måtte vi ikke få tørt tøj på. Og så står den der stride vind altså bare igennem din uniform, og vi løb rundt og lavede alt muligt mudderbadning og slagsmål, og hvad vi skulle lave, alle muligt gemene ting i løbet af den her dag. Og da vi så endelig ved eftermiddagstid kommer tilbage øh, på kasernen, så ja, vi ved jo godt, at dagen ikke er slut, men vi tror, nu skal vi have tørt tøj på, men det var der ikke noget af. Vi skulle bare blive i vores våde uniformer og blive ude på pladsen. Og øh, så får vi lov til at tænde en sprittablet, altså en lille bitte sprittablet på størrelse med sådan en, du ved, sådan en man smider i, i opvaskemaskinen og så tager vores regnslag ud over og sætter os på vores, øh, vores rygsæk, og så får vi varmen fra den der ene lille sprittablet Og der skete bare et eller andet med mig. Da, det, da jeg fik varmen en lille smule, så begyndte jeg bare at græde. Du blev så glad. Jeg, nu, jamen, jeg, ved, jeg, var, jeg var ikke klar over, hvad det var. Jeg blev bare sådan ramt emotionalt Jeg blev virkelig påvirket, sådan både jeg var fysisk, men, men emotionelt påvirket. Og det, det undrede mig sgu lidt, for jeg var ikke ked af det. Jeg var overhovedet ikke modløs. Jeg havde den der jernvilje om, at jeg skulle nok stå igennem det her, om de så havde gjort, og putte mig i vand i længere tid, så, så skulle jeg nok altså jeg troede på det, ikke? Mm. Men da jeg så kommer hjem, jeg gennemfører det her, ikke? Og så kommer jeg hjem, så begynder jeg at undersøge, hvordan det kan være og hvad der sker i hjernen. Fordi og man, du var fx... overrasket over, hvor meget den der kulde tåler mitan. Ja, tænkte, det er det, helt dig, det var ligesom... vildt. Og det er så også det, jeg opdager Wimhoff mm. og begynder at læse mig ind i den litteratur og alle de undersøgelser der er lavet. Og det er sådan at hjernen, øh, øh, altså det der hedder hypothalamus i hjernen, som er en struktur som styrer vores kropstemperatur. Den styrer også vores søvn, den er med til at styre vores åndedræt, og så har den en hel masse effekter på vores hormonelle system sammen med hypofysen, som er den lille ært, man kender, der sidder inde i hjernen, hvor man tænker, det er hele vores sexdrift og sådan noget, der bliver styrret den. Men det er simpelthen alle vores hormoner, den er med til at aktivere. Så når du ryger i koldt vand, så bliver du emotionelt. du bliver udsat for noget. Altså udover, at du får dødsangst, fordi det er et potentielt dødeligt element, du er i, hvis du bliver siddende der. Eller svømmer rundt i en halv time, så er det lige før, at helikopteren holder op med at lede efter folk. Fordi efter en halv time, så er man som regel omkommet i mm. 0 grader vand. Ikke? Øh, selvom William Hoff han kan jo sidde der i to timer, han har jo verdensrekorden. Men jeg tænker, er der et eller andet, kan man måle et eller andet fysiologisk ved, at han er anderledes? End, uh... Han har en lille smule mere brunt fedt, og brunt fedt, det er det, er det fedt, som er rigt på mitokondrier. Og er, det, som... er det det gode fedt at have? Ja, det er sindssygt godt, fordi det æder det hvide fedt. Okay, så... Og det er også derfor, at hende, Susanna Søberg, hun er blevet så sindssygt populær, fordi hun har fundet ud af i sin forskning, at man taber sig. Og det er jo det, noget folk kan forstå. Ja. Så hvis du går i koldt vand, så øger du din grundforbrænding. Og derfor, øh, så, øh... så du kommer af med det hvide? Ja, med, fordi det brune æder det hvide. Ja. Og man kan sige, børn, der bliver født, øh, de har mere brunt fedt, og så forsvinder det i løbet af deres liv, fordi vi begynder at tage tøj på, før vi fryser. Altså, vi er jo en, øh, vi er jo en evolution, som nogen vil kalde en devolution, fordi vi ikke udsætter os selv for det, vi egentlig er skabt til. Og, og, og, og altså, Nu skal vi ikke snakke så meget om en anden kæpest jeg har, ja. men, men, men, men intermediate fasting, fordi det er lidt det, er lidt det samme. Folk ja. tror, at vi skal spise hele tiden. Øh, og i virkeligheden er vi ikke skabt til at spise hele tiden, men er skabt til at holde nogle pauser. Og der, øh, der sker det samme. Kroppen begynder at regenerere, når man holder pause, og ens insulinniveau ikke er så højt, at man hele tiden skal skabe hvidt fedt. Og der er det så når man faktisk fryser. Nu går jeg tilbage til det, vi snakker om. Ikke? Når man fryser, så aktiverer man det brune fedt. Og så kan man faktisk vokse i sin masse af brunt fedt. Og man kan komme af med det hvide. Og man kommer med det, hvide ja. det vil sige, det gør ikke noget at stresse kroppen lidt. Det gør ikke noget at være sulten. Det gør ikke noget at fryse. Vi Prøv overlever. Her. Prøv her, Jeg har øh, været skrevet en bog og den hedder Det skal gøre ondt. Øh, og det er, fordi vi, øh, vi skal lære at undgåelsesadfærd. At det at lade være med at gøre noget, er en, øh, det er angsten, der har fat i os. Vi har brug for at udsætte os selv for ubehag. Og jeg vil ikke sige, at det at trække værd er ubehageligt. Jeg vil ikke sige, at det at gå i koldt vand er ubehageligt. Men for nogen er tanken om, at skulle gøre det, en overvindelse. Jeg har det sådan, når folk kommer til mig, så føler jeg, at jeg giver dem en gave. Når jeg, når jeg lægger folk ned på gulvet, og jeg lærer dem, at trække vejret dybt og bevidst, og de får den her, de her fornemmelse, fordi der er mange, der får Ja, altså jeg selv er også sådan lidt afhængig af de der fysiske, det de, de summer i kroppen, og du zoner helt ud, og du øh, kan, kan opleve og se farver, og øh, nogle gange er du så heldig, at du udskiller DMT, som jo det her drømmestof, pinealkirtlen udskiller, når man, øh, når man sover og, og drømmer, og, og det, derfor kan man få sådan lidt drømmesyn, og sådan noget. det er jo så vidunderligt. Men hvem, hvem arbejder du typisk med? Hvem det... kommer til dig? Altså, det er meget forskelligt, mm. fordi jeg, øh, jeg er også sådan en, der bliver opsøgt af folk, der gerne vil forbedre deres performance, som gerne vil være øh, bedre til at stå foran et publikum, og så det er sådan en stressreduktion i forhold til en eller anden form for performanceangst. Øh, og så har jeg helt almindelige klienter, der kommer og, og har ramt af angst eller stress. Det meste er stress og angst, jeg håndterer. Øh, og så har vi i Endersize, der har vi øh, hold, som er åbne for alle, det, og jeg vil sige, det at optimere bare 1% af sit åndedræt. Og det hold, du har for eksempel, så kommer man ud, og så sidder man i spadet og ja, laver... Ja, det starter omvendt. Det starter Nå. med, at du kommer, du kommer, og så får du en introduktion til, hvad der skal foregå. Så laver du en åndedrætssession, hvor du lærer det her tumour breath. Og så laver vi bagefter, når vi har fået styr på åndedrættet, en frivillig... <laughs> Hvad hedder det i koldt vand. Og der kan man så vælge også at gøre det bare med hænder eller fødder første gang. Fordi nogle er det, det er lidt voldsomt bare at smide sig ned i isvand. Kroppen går jo i total stress. Og jeg har også nogen af mine klienter, der er så stresset, at jeg ikke vil anbefale dem at gøre det med det samme. Altså simpelthen starte, det vil sige, at mm, det er en proces. Det er en proces. Fordi det er jo klart, når jeg siger, at stress skal bekæmpes med stress, så vil der sidde nogen derude, og der vil sidde læger og psykologer og, og rive sig i håret. Fordi der er altså nogen, der er så stresset, at de har fysiske, øh, altså, hvor det ikke kan lade sig gøre, fordi de, de, de, har, de er så hårdt ramt, at de har alle mulige øh, følgevirkninger og har så højt et korsisonniveau, at det ikke er nogen fordel at løbe hurtigt, det ikke er nogen fordel at trække vejret på den her måde eller gå i isvand der skal man, man snide det ind langsommere. Så gå en tur start med fødderne. Ja, ja, det vil jeg sige. Men altså alle os andre, du spørger, ja. hvem der kommer, og jeg ja. siger, det kunne være dig. Ja. Ja, du er med imiteret. Men kan, Æ... jeg, må jeg gerne, når jeg er gravid, hoppe i det der isbad der? Ja. Hvis jeg ikke har gjort det. Altså man plejer, det. At sige, jeg plejer at sige, min kone Marie, hun, da hun var gravid med vores første, der lavede hun salto dagen før på Hun var, gik stadig til gymnastik. Ikke? Ja. Og det er absolut ikke anbefalet at gå til gym hård gymnastik, Øhm, når du er højgravid, hvis du ikke er vant til det. Mm. Så jeg vil sige, hvis du havde været vant til så det... Så hvis jeg havde trænet siden day one, ja. og min krop ikke gik i ja. grundchok? Jeg vil nok sige, at vi anbefaler ikke, øh, at gravide går i øh, koldt vand. Og hvad vil folk tænker, også, der har sygdom, altså hjerte og sådan noget? Jamen, der er ikke nogen evidens for, at det er mere farligt. Altså, det er jo klart, øh, du, du øger adrenalin, og du, dit blodtryk stiger kortvarigt og så falder din puls faktisk efter, smø, ikke? Og det er jo lidt ligesom at træne hårdt. Mm. Det, det, det, det er næsten farligere at lade være, vil jeg sige. Så jeg vil, jeg vil anbefale folk, der har højt blodtryk, at komme i gang med at bevæge sig, komme i gang med at trække vejret, og så bare mærke grænserne. Og det er jo der evidens for, at det, så falder blodtrykket jo, ikke? Mm. Altså, øhm, hvad siger du til folk, som siger, at jeg har ikke tid til at ligge mig ned 15 minutter om dagen og trække vejret? Jeg siger, øh, for det første siger jeg, at du har ikke råd til at lade være. Altså fordi, hvis du er så stresset, at du ikke har 15 minutter, så begynder det at, at være der, hvor du skal tænke over, hvad du skal prioritere din tid til. Men når det er sagt, så, øh, så jeg har gjort det hver dag, i, i de, det første år, jeg gjorde det, og havde ekstreme effekter af det. Jeg har aldrig været så rolig, jeg har aldrig haft brug for en middagslur, jeg altså, har haft så meget energi, men, men nu er jeg nede på at gøre det 3-4 gange om ugen. Og så laver jeg til gengæld, jeg underviser jo så meget, at jeg på en eller anden måde bliver, jeg, jeg bliver stimuleret, lidt, jeg bliver stimuleret men, men så laver jeg kortere sessions. Altså den, det minut, vi lavede nu, det bruger jeg klokken. Og kroppen har jo vendet sig til at, at, at skabe energien hurtigt. Så jeg kan også på, på en kortere session faktisk øh, få en effekt. Så en lille smule er bedre end ingenting, så Ligesom alt andet. Ligesom alt andet. Ja. Det er derfor, jeg også bruger de her træningssnacks på fire minutter, Altså en tabata på fire minutter, hvor du bare laver helt almindelige squats, og ikke engang ned i 90 grader, bare i 45 grader, så du ikke bliver alt for hømme i benene. Det er klart bedre, end at lade være. Tusind tak. Jeg skal lige høre en ting her på mm. falderæbet. Mm. Hvad er din vildeste uh, Wim Hof? Hvad, hvad er den vildeste oplevelse? Altså, der har, øh, når, når, hvis du læser ind i litteraturen, så bliver man nærmest sådan lidt bange for, det er Men Fakus, jeg så dig på Instagram, hvor ja. jeg blev så fascineret at du stod ude i sneen, altså med op til knæene og trak et eller andet sted i Polen. Ja, altså, da jeg blev uddannet instruktør, der var jeg i Polen i en uge, og der lavede vi øh, lidt ligesom sådan nogle øh, lidt ekstreme ting for at mærke det, så man vidste ligesom, hvad man... Altså, så vi havde været et helt andet sted, end dem, vi skal udsætte for noget, for jeg vil ikke udsætte nogen andre for det samme. Men der stod vi blandt andet, altså en af dagen, der gik vi rundt i bare overkrop. I, i, det var jo i Polen i et bjerg, ikke? så går man rundt og i, i minus 10 grader i, i bare overkrop i to timer, tre timer. Og det, det er altså ikke koldt. Det er overraskende, øh, fordi blodet trækker sig bare ind til de indre organer, og så bliver huden kold, men du bliver ikke koldt, du fryser ikke. Og der havde vi så stået, øh, jeg tror det var tæt på en halv time, i bare fødder i sneen. Og der er det jo altså ret, det, det gør ondt i fødderne. Det gør sindssyrende i fødderne, men så holder du op med at gå rundt på et tidspunkt. Du fordi fundet... du ikke kan mærke dem mere? <laughs> ja, fordi blodet trækker sig væk. Men det mest ekstreme, det var, at jeg sad 10 minutter i et vandfald, <laughs> øhm, hvor, hvor det her vand, som jo er meget tæt på 0 grader, øhm, bevæger sig så meget. Så en ting er at sidde i et iskar i 10 minutter, men at sidde i vand, der bevæger sig, det, det var meget koldt. Og da jeg kom op, så kunne jeg ikke vække mine hænder. Jeg kunne, Da jeg tog badebukserne af, så kunne jeg ikke mærke, at jeg tog af. Fordi de, altså, jeg var lige så kold som de her kolde badebukser. Så øh, det tog mig næsten en halv time at få varmen igen. Jeg stod, vi, vi blev stående ude i skoven i, i, og, og skulle have vores tøj på selv. Vi skulle, det var ligesom, opgaven var, at vi skulle blive... Øh, hvad, hvad hedder det, Få varme selv ved at trække vejret. Så få varme, det var ikke noget med at gå indenfor? Det var ja, mere at blive mere stående. Nej, nej, så vi stod udenfor i, i frost og jeg stod og lavede, der laver man meget af de her horse stance, øh, og står og bruger de store lormuskler, og siger hu-ha, hu-ha, og så får varmen i fingrene. Når jeg kunne bruge fingrene, så kunne jeg tage underbukser på, og så når jeg ligesom øh, kunne mærke min tæer lidt igen, så kunne jeg få sokker på, og så langsomt fik jeg mit tøj på. Til sidst havde jeg alt mit tøj på, og så, øh, da alle ligesom havde fået gjort det, så gik vi tilbage til hotellet, som lå en halv time væk. Øh, og det, det var ret vildt. Men altså, jeg vil sige, det aller vildeste, jeg yeah. har oplevet. Øh, det er den effekt, det har på folk. Ja, og hvis, altså den positive effekt, du kan se, du kan jamen, altså mennesker. Det er, det, er, det er sådan, når folk kommer til mig og vil snakke om deres problemer, så kan jeg godt have øh, lyst til at gøre det, de gerne vil, for de vil føle sig trygge med en psykolog, der snakker om problemerne, og vi omstrukturerer dem. Jeg har kognitive redskaber, jeg har redskaber, jeg hjælper dem, og det har jeg gjort i mange år, og det er jeg god til. Men nu har jeg det sådan, jeg ved at det hjælper dem mere, hvis jeg får dem i gang med åndedrætspraksis og begynder at tage nogle kolde bader. Så det, det har så vist sig igennem altså, med den periode, jeg har gjort det, at mine klienter får det hurtigere og bedre. Og jeg får nogle øh, tilbagemeldinger, som, som jeg ikke troede var mulige, jeg synes, det lyder fantastisk, David. Det har været så inspirerende at høre dig snakke om det, og jeg glæder mig til at gå lidt mere i gang med det om et par måneder, øh, ja. så vil jeg komme ud og besøge dig. Men det vil jeg glæde mig til. Tusind tak, fordi du kom. Det var dejligt at høre. Jeg skal sige tak til journalist Terp, og i produktionen var Klar Maria Andresen og i Teknikken i dag sad Jens Marot. Tusind tak.